Ya Ya Minta Allah Fahadah Fahadah Muntaku Muslimin dan Musliman mudah-mudahan diberikan kepada Allah Subhanahu wa'alaam Di dalam sebuah hadis, Riwayat daripada Ibn Ya'umah Radiyallahu wa'alaikumah تتلصى من لبيه صلى الله عليه وسلم عاشورا على وأمر بصيام فلما قرض رمضان تُرِلَى وَكَانَ عَقْدُ الله لَا يَصُمُ inna ayyuha sitta sawma aw kama kan hadis sahih riwayat al-bukhari daripada Abdullah bin umar bin al-khattab radhiyallahu anhu katanya nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa puasa anggur Ashura maksudnya sepuluh Muharram Esok Kata Amtullah bin Uma bin Al-Hakhtar Dia kata menjadi amalan Nabi Salallahu alayhi wa sallam Tiap-tiap Tiba-tiba sepuluh Muharram Nabi posta Dan posta itu dipanggil posta Ashura di pergadahan asharah 10 bulan muharram puasa bulan muharram di puasa asharah bukan sahaja nabi SAW kata wasallam bersabda kan Abdullah bin Umar dengan al-khathah dia kata wa amara bisayani. nabi suruh pula sahabat-sahabatnya Kata dia lagi dalam kuribah Ramadan. Tulita. Apabila difardhu dan puasa Ramadan maka ditinggalkan. Was'a juga ditinggalkan. Ulama hadis menjelaskan maksud ditinggalkan di sini bukan tinggalkan dan ditanggung satu tapi maksudnya ditinggalkan pertanggungannya. Sebelum di puasa kuasa Ramadhan Kuasa Ashura' ini jadi seperti farbu Kepada Nabi dan kepada para sahabat Nabi Puasa Ashura' ini adalah sunnah Nabi Musa Maka dengan kelamanya itu Apabila Nabi SAW dan sahabat-sahabat Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah Bila Nabi dan sahabat sampai di Madinah dijumpai orang-orang Yahudi di Madinah puasa Ashura Sahabat-sahabat bertanya kepada Yahudi ini, "Apa maksud kamu puasa 10 Muharram ini?" Jawab Yahudi, "Kita pada ini puasa Nabi kami, puasa Nabi Musa." Benda ini diberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat kata, "Ya Rasulullah, yaumul qaswa juga 10 Muharram ini, puasa Ashura ini dan kata ini amalan Nabi Musa." Nabi Musa, Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah majlis itu, Nabi kata "Kalau ini amalan Nabi Musa, maka kita lebih berhak melakukannya." Kerana Nabi Musa itu adalah hujjatan Allah subhanahu wa ta'ala mengkuasa aliro itu sangat kuat. Yahudi buat itu dia punya hal Orang Islam juga kuat dan benda ni bukan sahaja dibuat oleh Nabi SAW alaihi wasallam, fa Nabi suruh pula sahabat-sahabat puasa 10 Muharram ini. Hadis itu hadis sahih riwayat al-Bukhari. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Abi Al-Hatada r.a. Katanya anna Rasulullah s.a.w. su'ila am siyani yawni ashura. Fahala Nabi s.a.w. Yukafir sanat al-matiyah. Awka mahtan hadis sahih riwayat Imam muslim. Satu hari ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang puasa Asyura ini, puasa 10 Muharram ini. Seseorang tanya Nabi, "Puasa 10 Muharram ni apa kebaikan dia ya Rasulullah?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nabi kata, yughtam firus dan al-madiyah." Nabi kata, "Sapa puasa 10 Muharram, Allah mengkifaratkan, Allah menghapuskan dosa-dosa dia -dosa tahun yang lepas." Hadis itu hadis sahih Riwayat Imam Muslim Sampai dekat itu Kesimpulan yang kita boleh buat Apa dia Siapa tak usah esok Uwinsah Itu kesimpulan kita boleh buat Esok 10 Muharram Esok adalah hari Yang disyariatkan Kuasa Masyurah Sejauh daripada zaman Nabi Musa alaihissalam. Sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa Nabi Muhammad puasa pada 10 Muharram. Nabi Muhammad suruh sahabat-sahabat puasa pada 10 Muharram. Nabi Muhammad kata pula. Sahabat puasa pada 10 Muharram. Youka firus al mamria. Allah mengkifaratkan doktor dosa dia untuk satu tahun yang berbahagia. Ulama hadis menjelaskan Maksud kata dosa yang dikifaratkan itu Ialah dosa-dosa kecil Dosa yang dikifaratkan Yang dihapuskan itu Ialah dosa-dosa kecil Tuan-tuan Sepuluh -tuan, muharam Semua sekali ada dalam esat Kita terlepas yang ini Kita rugi besar Kerana Sepuluh muharam tahun depan, Belum tentu kita ada Habis itu hadis fahim Riwayat Imam Muslim. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Bajak Ibn Abbas radhiyallahu anhu, kata dia, "Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, 'Lain maki itu ila kabil, la asum man datasya', atau seperti yang dikatakan hadis Sahih riwayat Imam Muslim." Nabi saw juga dalam bersabda, Nabi kata kalaulah sekiranya aku ada lagi tahun depan, Nabi kata, lain bahsi itu, kalaulah umur aku ada lagi tahun depan, kalau aku panjang umur sampai ke tahun depan, Nabi kata, lah asuman nanti, aku akan posar sembilan mahara Sekali dengan sepuluh mahara. di dalam maw Nabi ucap hadis ni Nabi, Nabi berwahbah. Maka Nabi tak ada nak buat puasa Tasu'a, puasa Sembilan Muharram. Nabi tak ada. Ulama hadis menyimpulkan walaupun Nabi tak ada tetapi kerana azam Nabi, Nabi kata kalau aku ada ummu Aku nak kosa tasu'ah dan aku nak kosa asyurah Aku nak kosa 9 dan 10 muharram Maka dia menjadi sunnah nabi salallahu alihi wa Jadi kepada tuan-tuan yang kosa hari ini 9 muharram dan kosa esok Mudah-mudahan ganjaran dia besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Bagi tanpa siapa yang terlepas hari ini Esok masih ada Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dan untuk kita buat pusat anshur esok kerana janji Nabi, Allah Wahdi Jiwa. apa dia? Nabi kata, Yukah Firus Tanat dan Mawiyah. Allah akan hapuskan dosa-dosa kecil yang dia buat setahun tahun lepas. Mudah-mudahan ucapan itu memberi manfaat kepada kita semua. Insya Allah kita menggunakan baharu Majid, Majid 15 Muka surat 95 Muka surat 95 Kita masuk satu bab Bab Maja Fisya'ni Itu bab yang datang pada menyatakan hadis Yang membicarakan Tentang negeri Syam hmm. Tuan-tuan yang dirahmatkan Kita semua tahu Syam ni apa dia Yang kata negeri Syam ni Zaman Nabi dulu dia bernama Syam. Hari ini namanya Syamil Al-Yaqob. Dia merangkumi empat negara besar. Syam zaman Nabi itu dia merangkumi empat negara besar hari ini. Apa dia? Syria, Jordan, Palestin dan juga Lebanon. Ni. Tempat yang sedang bergolak hari ini. Itu Syam. Pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tengok, jadi hadis. Kita nak baca mana ni? Dia nak cerita kepada kita tentang negeri syam ni Apa istimewa negeri syam ni Jadi hadis cerita pasal dia. Ya? Di antara istimewa Syahr sebelum kita baca Di antara istimewa negeri Syahr ni Ni negeri kawasan Syria Jordan Felistik, Dan juga kawasan Apa nama Lebanon ni Istimewa dia apa dia? Yang pertama sekali Sebelum Nabi jadi Nabi Nabi sudah sampai ke sana Kerana membawa dagangan Khadijah Yang kemudiannya Khadijah menjadi Isteri Nabi alaihi wasallam. Ini negeri Syahr belum Nabi jadi Nabi lagi Kaki Nabi yang mulia dah bijaknya Istimewa Yang kedua, Syam ini juga adalah negeri yang masa hayat Nabi Nabi hidup-hidup lagi Islam sudah sampai ke Syam Belum Nabi wafat Islam sudah sampai ke Syam Darulah Islam sudah sampai Sudah ada orang Islam di Syam Istimewa yang ketiga Syam adalah semua semua negeri satu tempat yang disebut di dalam hadis-hadis yang sahiha. Di dalam hadis-hadis sahih menceritakan dia akan menjadi tempat muncurnya Imam Mahdi. Tentang buka dalam hadis di dalam Sahih Muslim ada menceritakan tentang benda ni kemunculan Imam Mahdi Al-Muntadhar ini di Ka'bah. Yang Imam Mahdi ini Soalnya dia tolong memimpin Umat akhir zaman ini Kepada jalan yang benar Orang Soal Imam Mahdi itu sendiri Dibahaskan panjang lebar Ada kata Mahdi itu bukan nama dia Tetapi dia satu Imam Mahdi Imam yang diberi hidayah Yang diberi petunjuk oleh Allah Itu empat lain Soalnya kemunculan Imam Mahdi sabit daripada nafsi yang patuhin dan Allah memilih Syam sebagai tempat muncul imam Mahdi. Ini sahbih daripada hadis yang sahih. Dan selain daripada itu, bumi Syam ini, ini bumi Syria, Jordan, Valentin dan juga negeri apa Lebanon ini adalah negeri yang banyak menyimpan kubur-kubur al dan kubur-kubur Awliya Allah Al-Sahabih. Ilmu memoriamente begitu kita baca apa Syekh Marbawi tulis tentang istimewaan negeri Syam. Kata nah, tadi ketahuilah Saudara Bu adalah negeri Syam adalah negeri yang Raihar sekarang dengan nama negeri Syria. Banyak orang kata Syam ini Syriaawi. Dia sebahagian dan beberapa negeri lain. Iaitu duduknya di antara Mesir dan Turki, jalur dia itu dan di sebelah timurnya tanah arak dan di sebelah baratnya laut putih maka negeri Syam itu satu negeri tua Nuh, sejak daripada zaman-zaman dia ada dah. daripada nabi sebelum nabi Muhammad lagi dia dah ada dah negeri Syam ni negeri tua sejarah dia cukup lama cukup besar dan negeri yang cukup makmur dan merah dia dalam alam selama-lama cerita dia ni tak akan padam sampai bila-bila dari mana kita orang Islam Duk bercakap pasal hal anbiya Kita dah bercakap pasal hal rasul-rasul Maka selagi itulah kita tak boleh Nak elok daripada bercakap tentang Negeri Syiabi ni Pasal kubuk para anbiya banyak di sana Begitu Maka tempat orang bersedap Dan bersuka-suka dalam dunia Sampai hari ni orang, orang buat trip umrah Daripada kita Malaysia ni Nak pergi buat umrah Singgah Jordan Turun Jordan masuk Syria kira banyak tempat untuk melawan Patah balik main Jordan Tengok Ashabul Kahfi dan sebagainya Naik ke terbang di Jeddah Jeddah bin Madinah Patah balik main Mekah Balik main Orang lebih tu sekali Pasal apa? Pasal nak pergi tengok Bumi An-Biah Kesan sejarah Yang kita duduk baca dalam tafsir Yang kita duduk baca dalam hadis Yang kita duduk baca ni semua Kita pergi sana Kita boleh visualize benda tu. Kita boleh tengok dengan mata Ni tempat yang duduk tengah Dalam tafsir korangannya puslihat dan muslimah di rahmatillahi. Dia kata dengan kerana bagusnya hawanya dan juga mewah makan minum di dalamnya dan juga banyak orang di sana maka sangatlah banyak tempat perkuburan para anbiya dan juga ulama dan auliyaullah ada di sana insyaallah. Dan di dalamnya terdiri beberapa khalifah Rasulullah SAW alaihi wasallam daripada Bani Umayyah dan sebagainya di banyak cerita ada di sana Maka daripada zaman berzaman Negeri ini berada di bawah takluk raja-raja besar Daripada satu raja besar Berpindah kepada satu raja besar dan sebagainya Sehinggalah sampai bahar Islam di sana Lagu Arak Maka lagu Arab memiliki negeri Syam itu Diambil dengan jalan perang daripada pemerintah Harun Ini cerita sejarah dulu Syamih, beberapa raja itu tukang Allah Indah dia, sampai last sekali Islam dia ambil dia, daripada kekuasaan Rom, tuan-tuan, Islam masa tu, Islam masa tu, kalau kita bercerita pasal Rom, pasal Parsi, dia macam Amerika hari ini Rom, Parsi ini macam Amerika dengan Rusia dulu, tapi hari ini Rusia pun hilangkan, tinggal Amerika saja dia tentu kuasa besar dunia yang paling jahat, tak terpercayakan dia Rompak bagi macam mana Amerika tadi maknanya satu masa dulu kuasa seumpama Amerika hari ini pernah ditewaskan oleh tentera Islam mungkin dah satu hari Amerika boleh ditewaskan balik oleh Islam hanya Allah yang mengetahuinya hari ini kita boleh tenang aja ni cerita semalam saya datang dunia angin naik bawah dah cerita pasal Yahudi di masjid simpang empat mentang tak boleh sudah buka iri tengok sakit nabi kata man la yahtamu muslimin falai tamihum nabi kita sapo tak ambil berat tak ambil tahu hal ehwal orang Islam sedang luar dia tak kira dia negeri mana sebab dia bukan daripada kalangan orang Islam kita nak kena ambil tahu ni bos dia ni berita apa dia duduk sebelah dengan Palestin hari ni orang Palestin dok kena bom dengan apa kena macam-macam dia tutup sempadan dia sebiji tanda pun dia tak bagi hantar dekat orang Palestin sebiji berat pun dia tak bagi hantar dekat orang Palestin sebiji pun perma pun dia tak bagi hantar dekat orang Palestin orang Palestin dok kena bom nak lari dia dekat dia dia tak buka border dia dia tak buka sempadan dia dia gamak dia saudara kamu agama doh mati tepi dia kita semua hendak dia itu sebab nilah sama satu agama. Lah. Patut mengucap asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Boleh dia ya, saudara tu sebelah negeri dia jadi macam tu. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati di Allah sekalian. Satu masa dulu kuasa seombang Amerika ni apa jadi dekat dia? Dia dikalahkan oleh tentera Islam pada masa itu tak cukup dengan mesti tutup sempadan tutup sempadan tak mau tolong orang Islam lelaki tidak cukup dengan tu negara-negara Arab Islam lain pula Arab Saudi simpan duit dia berbilion-bilion US dolar simpan di Amerika semua negeri-negeri kaya Islam ni Kuwait dengan kekayaan minyak dia Saudi dengan kaya minyak dia Dengan merata tempat negeri Islam aja Allah bagi kaya hati bumi Negeri Islam ya Allah bagi kaya hati bumi Kekayaan dia tu Dia ti-depensi, dia ti-simpan di Amerika Amerika ni negeri menggerak dia duduk rolling had, had negara Islam main timpan dekat dia dia buat senjata dia hantar pergi dekat Amerika dia dia hantar pergi dekat Israel Israel guna senjata tu tembak balik orang, orang Arab Islam ni dia ini yang tu jadi kepada orang Islam hari ni dan muslimah dia rahmat Allah dia nak ambil tajuk kita ada tak ada tuan-tuan apa dan ha, begitu. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memuliakan negeri Syam itu sebagaimana yang dimasyhorkan di dalam tarikh. Sejarah menceritakan, dan hadis menceritakan bagaimana Nabi mengiktiraf Syam ini sebagai negeri yang istimewa dalam Islam. Dan Nabi memuliakan segala ahlinya bukan dekat negeri Syam itu. Siapa duduk di Syam, Nabi meletakkan lepa di tempat yang istimewa. Macam mana Nabi memuliakan Nabi memberi keistimewaan kepada Madinah. Sebab ada hadis Nabi kata siapa yang sempat sampai ke Madinah kalau boleh matilah di sana. Narabak keistimewanya bumi Madinah ini bumi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian juga Nabi tidak kurang meletakkan syah di tempat yang istimewa. Saya dah baca hadis dia dan berkhabar Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabat dia dengan kemuliaan Syam dan penduduknya itu. Maka mulialah orang-orang Arab kemudian daripada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mulia penduduk Syam, maka mulialah orang Islam orang Arab seluruhnya. Namo Allah. Nanti kaitkan kemuliaan kita orang Islam terutamanya orang Arab ni kemuliaan dia terletak kepada kemuliaan orang-orang Syiah. Maka kalau orang Arab tidak boleh membantu orang Islam yang duduk di kawasan Syiah termasuk Malaysia, maka tidak ada kemuliaan kepada orang Arab lainnya. Hadis ini kita kita baca. Baik. Dia kata, dalam apabila jadi hina akan penduduk Syam itu, maka hina lah pula orang-orang Arab seluruhnya. Nabi dah kata, seribu Pak Adi tahun dulu, Nabi dah katalah kalau hampa biar, bumi Syam ini dihina, penduduknya dihina, maknanya hampa Arab semua pun hina. Nabi kata, seolah-olahnya, macam Nabi tahu lah, satu hari esok ni, kawasan ni akan dilonyai oleh Yahudi, Alhamdulillah, Alhamdulillah muslimin dan Muslimah ma'in di rahmatillah. Demikianlah tersebut hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dengan kata dia an Qurra radhiyallahu anhu qali. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Idza fatada ahdul shan fala khairu ma." Nabiullah. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Dhia al-Qurra radhiyallahu anhu. Kata dia sabda Nabi SAW, apabila binasa penduduk negeri Syam, yang dibiarkan penduduk negeri Syam itu hina, mundur dan sebagainya, tidak berkekuasaan, tidak memper pada mempertahankan agama Islam dan sebagainya, maka tiada'lah kebajikan kepada kamu semua, wahai Allah Nabi SAW. Kalau satu masa esok apa boleh Biar orang yang duduk di kawasan Syam itu dihina Biar mereka mundur Biar mereka mati tak ada makanan Biar mereka ini jadi teruk macam tu Maknanya hampa pun tak ada kemuliaan juga Nabi kata Nampak kata benar? Habis ini jadi benar Ni yang kata di antara muajizat Nabi SAW Yang orang putih Orang putih yang buat kajian tentang sirat Nabi Orang putih yang kaji. Sejarah Nabi Muhammad ni orang putih dia kaji. Orang putih dia perlu tahu Nabi Muhammad ni apa dia. Dia kata jemah usah tumur. Dia perkaji Nabi Muhammad ni. Dia perkaji hadis-hadis dia. Dia perkaji segala pesan dia. Segala kata-kata dia. Dia perkaji. Dia perkaji. Dia perkaji. Dia, dia, dia buat satu kesimpulan. Dia kata Nabi Muhammad ni apa dia? Dia ni jemah usah tumur. Tumur. So, tumur ni pastek. Satu orang laki-laki yang dah melihat hari esok. Pasal apa? Pasal banyak hadis Nabi yang Nabi bercakap tentang benda future. Benda yang tak jadi lagi. Nabi Habib. Lepas Nabi Habak 10 tahun Lepas Nabi Habak 50 tahun Lepas Nabi Habak 100 tahun Lepas Nabi Habak 1000 tahun Lepas Nabi Habak, 1000 tahun, lepas Nabi Habak 1400 tahun Tengok-tengok jati Benda, Benda Nabi Habak Maka tak silap orang putih cakap Muhammad is the man who saw tomorrow. Dia satu orang laki-laki Yang dah tengok dah apa nak jadi isu kalau mukut sih boleh berasa kagum dengan Nabi Muhammad, apa kan dengan kita orang Islam kita tak kagum dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sedia. Jadi kita yakni menjadi hina dan mundorlah pula orang Arab kalau mereka membiarkan penduduk Syam hidup dalam keadaan hina dan mundor. Hari ini Israel sudah belimpin depa serang dengan senjata yang sophisticated, senjata yang cukup cantik. Tonton tengok dalam TV, orang Palestin lawan balik pakai apa? Pakai tepi batu. Ambil batu pun Tadi bertang bau dengar musuh, kata Hamas bertindak balas. Lepas apa nama roket Buatan sendiri mereka Mati beberapa ramai ke Israel Dan mulai attack balik Tetapi 20 orang daripada kumpulan Hamas syahid Muslimin dan Muslimah yang dihormati Allah sendiri Tak ada senjata yang soal kita Paling hebat yang mereka ada M16 Yang Amerika tak pakai eh? Hanya nak tunggu bantuan daripada Allah Subhanahuwataala saja. Tuhan dia nak bantu pun dia ada cara di dia. In tanusurullah kayan surkum, wayudhat bilak dar Kalau kita jahat betulung Allah Allah kulungah persoalannya adakah seluruh penduduk Palestin ini, dia menegakkan suruhan Allah, ataupun hanya segelintir Hamas sahaja yang nak menegakkan perintah Allah, hak ramai yang tak tahu, kepala itu, tak tahu, ujung panggil tak tahu apa nak jadi, tak tahu, ramah, tak tahu apa Allah bukan tak boleh tulang, hari ini ada orang bertanya dari Ustaz Allah, Allah duk biar ni orang Palestin duk kenal macam ni Tuhan bukan biar, Tuhan nak tolong tapi dia ada syarat dia penuhi syarat ni sebab so, kita ni jangan tunggu sampai kita nak jadi macam tu. Kita ni, kita ni kena perbaiki hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Manakala jadi apa-apa agak kita, kita angkat tangan minta Allah mampu. Pasal apa? Pasal kita tolong Allah, kita tolong tegakkan agama Allah. Kita habis-habisan untuk Islam. Apa-apa jadi Allah tak biar kita. Allah pasti akan tolong kita. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah s.a.w Dan payah pula mau berkemuliaan dan berkemenangan itu. Jadi kita payah nak jadi itu. Kemudian sebut Nabi s.a.w La tazadu ta'ifatun min ummadi mansurin la yaghuruhum man khalalakum hatta ta'u masyarakat. Maka sentiasa sentiasalah juga satu kuat daripada umat aku yang berkemenangan mereka ini. Nabi janji Nabi kata daripada ramai-ramai umat aku Umat Islam ni akan ada satu kuah Satu ta'ifah Satu kumpulan Yang mereka ini manusurin Yang mereka ini sentiasa akan dapat pertolongan Allah Mereka sentiasa menang Nabi Alaihi Wasallam kata Dia kata Kuah mana pun akan ada satu ta'ifah Satu puak yang mereka ni Mansurin Yang mereka ni sentiasa akan dapat pertolongan Allah Sentiasa menang Kalau jadi apapun Maka tiada memberi mubarak mereka itu Oleh orang yang tidak menyertai mereka itu Orang buat apa pun kat mereka Allah jaga mereka Akan ada satu puak yang macam ni Sehingga berdiri kiamat Mereka itu sentiasa menang Dan sentiasa maju Nabi kata. Kita tengok apa syaraf dia Kata Al-Tirmidhi dan pada bab ini Ada riwayat daripada Abdillah bin Hawala Dan Abdillah bin Umar Dan Zaid bin Sadid Dan Abdullah bin Amr dan lain-lain lagi Dan katanya ini hadis Hasan dan sahih Hadis yang kita baca tadi Hadis yang Hasan lagi sahih Begitu Baik masalah umat Muhammad yang berkemenangan Sampai kiamati siapa? Sesungguhnya Hadis itu menunjukkan ada satu kuah daripada umat Nabi Muhammad SAW Yang berkemenangan mereka itu dalam agama sampai kiamat Kata Imam Ad-Jirmidhi telah berkata Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Imam Bukhari Yang kita duk baca hadis-hadis-hadis Last kali dia kata Rawahul Bukhari Riwayat Al-Bukhari Al-Bukhari ini nama sebenarnya eh? Nama sebenarnya Muhammad bin Ismail Orang panggil dia kata Imam Bukhari Jadi dia lahir di Bukhara Ada ya. setengah orang ibn Allah <laughs> ini Dapat anak Nabi nama ulama Dapat anak buah nama Bukhari Bukhari itu nama kampungnya Nama dia nama dia Muhammad bin Ismail Kan macam kawan saya, bapa dia dulu uh, mufti ke apa-apa dia faham. Dato' Abdul Muttalib Al-Fakwee. Ya, saya tanya anak dia, aku mengaji sekali. Kata, mengharapkan? Eh, dadah, oh, kita bapa bapak orang harap kan? Dia orang kita ni. tu Al-Fakwee tu. Oh, dia tu aku bapa dia, lubuk aku lubuk paku jadi paku tu jadi Al-Fakwi tuan tengok lah kalau dulu paku buang panjang nak panggil apa Al-Kuburi ke ha? apa pukul di ujung jadi Imam Bukhari ni nama dia Muhammad bin Ismail dipanggil dia dengan nama Imam Al-Bukhari dia lebih yang terkenal dengan nama tu okay? baik kata Imam Bukhari ni kata dia apa telah berkata Ali Al-Madini Bermula umat yang berkemenangan itu Siapa dia? Dia kata mereka itu ialah Ashabul hadis. Mereka itu ialah siapa? Orang yang akan berkemenangan Yang dijanji menang oleh, oleh Nabi SAW Siapa mereka ni? Mereka ni Ashabul hadis. Mereka ni stick dengan hadis. Tak lupa. Anda jangan main tu bawa cerita Merepek, meraku dana semua Dia tak mau dengar Ada hadith tak boleh tanya ada hadis okey masya-Allah Abu Ibod. Tak ada enggan. Mereka ini ashabul hadis. Depa komited dengan hadis. Depa tak mau dengan yang macam-macam tokoh tambah merepek-repek depa tak mau not yang betul-betul sabit daripada hadis Nabi SAW dan lihat keterangannya di dalam perpendaharan ilmu karangan Syekh Al-Marbawi juzuk yang kedua kerana mereka itu adalah orang yang berjalan di atas jalan yang haf dan berpegang mereka itu atas sunnah Nabi SAW oh zaman sahabat tuan-tuan mereka tak main-main dengan kata satu orang buat satu benda menyalahi sunnah dia teguh dia tak kira bila. Pada tuntum muka di dalam apa nama Bahrul Majid jilid 3. Satu hadis dia buat mai di sana, satu hadis cerita tentang tentang satu kejadian di zaman selepas wafat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang yang bernama Bishr Bershirur Bishir Bin Marwan Dia baca Kutubah Jumaat Dia baca Kutubah Jumaat Bila Maikang Kutubah yang kedua Tu ada doa Kan Kutubah kedua Semangat Jumaat Dia ada doa Bila Maikang doa Kutubah yang kedua Ni Khatib ni Bishir Bin Marwan ni Dia angkat tangan baca. Dia khatib, dia baca kutubah Dan nombor kutubah yang kedua Semua ni, maikam doa tu, dia angkat tangan Bila dia angkat tangan, dia bangkit Satu sahabat yang bernama Umarah bin Ru'aybah Dia bangkit Tengah tahun ni, baca kutubah, dia bangkit Dia kata apa? dekat Bishar yang baca kutubah pada kutubah yang kedua tanggung angkat tangan ni dia kata apa dia kata qabah Allah ta'ala ini al yudayat ini al dia kata dia tengah pun duduk baca tengah baju baca kutubah qabah Allah maksud dia apa mudah mudahan Allah menghudohkan dua tangan hang yang pendek leh tangan tu bukan pendek tapi dia marah kau buat macam tu tu dia pergi macam tu. Qabbah Allah maksudnya mudah-mudahan Allah huduhkan. Ini dua tangan hang yang pendek ni mudah-mudahan dihuduhkan Allah dia kata. Berpujuk abi orang buku masjid. Dia sambung lagi dia kata apa? Laqad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma yazidu ala ay yaqul Dia kata. Wallahi la demi Allah. Laqad raaitu Rasulullah. Aku tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi baca baca khutbah pada khutbah yang kedua, Nabi hanya membaca doa saja. Nabi tidak angkat tangan berdoa. Bangat dia pegang pada sunnah. Semua so, hidup biar dia di zaman di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Osman, di belakang Ali, dia semayang. Dia dengan kutubah, kira Allah, dia tengok Nabi dan sahabat-sahabat Kulafa al-Rashirin ini dalam kutubah yang kedua. Bila baca doa, angkat tangan. Dia tak omah tengok. Macam mana Allah ini bulan tangan? Allah kuduhkan dua tangan yang penting. Ini nak cerita kepada apa? Dia berpegang kepada sunnah. Perbahasan ada. Tentang hadis ni dia ada perbahasan. Tentu ingat balik bulat sebelah kita baca muqadimah hadis. Kita baca muqadimah hadis cerita Nabi tentang Pertubah Jumaat. Nabi Pertubah Jumaat satu berdui masuk main dia keria dekat Nabi. Ingat tak ingat? Nampak macam tak ingat. Dia maju main dia keria dekat Nabi. Dia kata, Ya Rasulullah, dia kata, ni negeri kemarau terus dengan ni. Dia kata, habis pokok-pokok mati, menatang ternakan rupakan mati bergeletang. Dia kata, tolonglah Tuhan, doakan kepada Allah, supaya Allah turunkan hujan. Dia kata dekat Nabi. Lepas itu, Nabi terus hantar tangan. Nabi doa, Ya Allah, turunkan hujan, Ya Allah, turunkan hujan, Ya Allah. Serentak dengan doa Nabi, tiba-tiba pokok hujan main. Ingat lagi, kita berjawab dalam tuan. Angguk bila lah kalau tak ingat. Oh, sedih tak ingat. Ya, angguk bih. Kata ingat. Sebentar dengan Nabi habis doa minta tu Allah turunkan hujan tu. Serentak dengan tu pokok hujan lah. Kata dalam hadis yang kita baca bulan sebelah hari tu ni. Sebelum Nabi turun daripada membang. Sebelum Nabi turun daripada membang hujan sudah tu turun maka ada perbahasan dah sebahagian ulama kata boleh angkat tangan pada apa? madzahib berlu minta nabi supaya minta doa hujan turun nabi angkat tangan tapi sebahagian ulama hadis lagi kata dah itu bukan doa dalam khutbah yang kedua itu tengah dia baca khutbah ni special request daripada orang nabi minta itu kes lain tetapi khutbah yang kedua doa dalam khutbah yang kedua itu dia tetap sebahagian daripada khutbah maka tidak perlu angkat tangan Hujah ini hujah bumbang bumbang umpah ulamah, dulawah hujab tentang benda ini. Maka kesimpulan kepada benda ini kalau kita tengok dalam perbahasan dalam Ba'ul Mahdi kata Imam Nawawi. Dia kata apa? Berdasarkan hadis ni dia kata sunat tak angkat tangan ketika kutubah dibacakan. Imam Nawawi simpulkan kata sunat tak angkat tangan sama ada khatib ataupun makmum. Sunatnya apa dia? tak angkat tangan. Paling berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak, tak pernah cerita Nabi angkat tangan dalam khutbah yang kedua. Satu kes ni saja supaya boleh dimasuk dalam kita. Kemudian hadis yang kita baca bulan sebelah itu. Lagi satu apa dia? Selepas minggu. Hari jemaah yang berikutnya pula. Nabi tengah baca petuah. Dia ni juga share ni juga main. Dia main-main dia sayang pula. Lagi. Dia kata ya Rasulullah. Tolong saya doa dekat Allah. Suruh berhenti hujan. Teruk sangat ni. Dia kata hujan tak berhenti-henti. Jahannam juga. Kumpul-kumpul semua. Tak kena juga. Nabi angkat tangan. Nabi doa. Kemudian Nabi kata apa? Hawalina wala'alina. Dalam petuah ni. Nabi kata ya Allah turunkan hujan ni hawadina di sekitar Madinah ni wala alaina dan jangan turun di tengah Madinah ni. Sekentak dengan hujung hari tiba-tiba hujan ni dia tolak-tolak-tolak dia pergi kawasan bukit-bukit, kawasan padang pasir turun di sana. Di Madinah sudah tidak hujan lagi. Kita baca ayat sebelah. Ini. ...muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah s.a. Ini cerita kata sahabat Nabi. Sahabat Nabi, mereka dari segitu, itu. Dari segi, mereka nak ikut macam mana Nabi buat. Dari tak mahu, tambah-tambah. Dua mereka-reka, mereka tak mahu. Lepas sikit dengan sunnah Nabi. Kata Imam Al-Bukhari. Yang kita baca tadi, Imam bukhari kata golongan inilah yang akan sentiasa menang sehingga hari s.a. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah s.a. Baik, kemudian dia kata, dan kata ulama' bermula umat Nabi Muhammad SAW yang berkemenangan sehinggalah hari kiamat itu, iaitu Ashabul Hadis. Ha. Ulama' pun kata lalu, ha. nak menang ni siapa dia? Ashabul Hadis. Orang-orang yang pegang hadis seperti itu. Mereka ni Allah akan selamatkan mereka Maka ashabul hadis itu Selama dia berpegang dengan jalan Nabi Tiada tak keluar dia daripada jalan yang hak Jalan yang benar Kerana hadis-hadis itu menunjukkan Apa-apa perkara yang dikehendaki membuatnya Sama ada perkara ibadah Ataupun perkara mu'amalah di atas dunia ni Ataupun dalam hal ilmu, pergaulan dan sebagainya Hendaklah ikut apa yang Nabi SAW salam, salam, salam, salam. Kita kena ikut pejabat kita tak boleh duduk mereka macam-macam ha? Kemudian tengok sebelah tu Masalah dia kata, tinggal Diam di negeri Syah Dan berumah tangga di dalamnya Ada Nabi SAW beri tunjuk Akan bagusnya Ini cerita orang yang duduk di kawasan ni tadi Kawasan Syria Kawasan Jordan Kawasan Lebanon Kawasan Palestin, apa semua ni Duduk di kawasan tu Nabi suka Kalau orang Islam banyak duduk di kawasan itu kerana sahabat Nabi ada tanya kepada Nabi SAW Akan hal tempat tinggal untuk berdiam Yang baiknya di mana? Sahabat saya tanya Nabi Ya Rasulullah, di manakah tempat yang baik untuk kami jadi jadikan kampung Laman? Nak buat kampung kami untuk duduk? Maka dihalalkan oleh Nabi SAW ke negeri sya'at Bila orang tanya, Nabi SAW ke arah negeri sya'at dan dia tak dihalakannya ke tempat lain yakni ke negeri lain maka hal yang demikian itu dikeluarkan oleh Imam Al-Jermini hadisnya syuk baca syuk membaca baharul madi dia bagi satu poin dia sokong dengan hadis ini yang kita buat dia bagi satu benda dia bawa umat hadis dia bagi satu benda dia bawa umat hadis kita nak pegang kita tak ada was-was kita tak ada ragu-ragu maksudnya apa? maksudnya benda ni ada hadis terikatnya kalau isu tuan-tuan bercakap dengan orang, tuan-tuan nak baca hadis ni tak ingat, tuan-tuan boleh kata, benda ni adalah hadis, amba buka Al-Bahrul Mani. Di orang-orangnya, sejauh kita tu ada hadis ada yang menerangkan tentang benda ni. Baik Nabi SAW alaihi wasallam menghalalkan kenduri dan tidak menghalalkan kenduri lain. Maka hal yang demikian itu dikeluarkan oleh Imam al tirmizi hadisnya. Kata dia an-Bahdi bin Hakim عن ابيي عن جدي رضي الله عنهم قال قلت يا رسول الله اين تأمرني قال النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا ونحابي لي نحو daripada Bahas bin Hakim daripada بابه dia daripada جدو dia اللي جدو diaني صحاب النبي صلى الله Kata Datuk dia, telah berkata aku kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, di mana Tuhan hamba suruh hamba tinggal diam di tempat yang baik, tu kepada bahas yang riwayat hadis. Dia kata, Tuk dia sahabat Nabi, satu hari Tuk dia kanya dekat Nabi, Kalau lah saya nak buat kampung, nak duduk, nak settle down, di mana, negeri mana yang elok untuk saya duduk, Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kata di sana dan dihalakan dengan tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke pehop negeri Syam. Nabi tunjuk hidup sana. Kalau contoh muka adalah sahih Bukhari dia ada satu hadis lagi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu orang hidup dekat sahabat semua Nabi angkat tangan. Nabi doa, minta kepada Allah Ya Allah berkatilah penduduk penduduk Syam. Nabi doa. Ada orang haduh ke tepi ni kata dekat Nabi, Ya Rasulullah doakan kami penduduk Najat. Nabi ulang lagi sekali, Ya Allah berkatilah penduduk Syam. Ni haduh ke tepi ni kata, Ya Rasulullah doakan tempat kami Najat. Nabi doa lagi, Ya Allah berkatilah penduduk Syam. Eh dia ni kata awal minta negeri yang baru tak mahu nak sebut ni, dia sebut Syam-Syam. Kali keempat Nabi kata, apa? di najat di najat ni nabi kata akan banyak berlaku gempa bumi dan dari sana akan timbulnya syaitan nabi kata Allah oh, leceh kau haduh di najat ni dengar sudahlah tak mau doa mak habaq pula kampung aku isuk nak kenal ni gempa bumi kemudian nak jadi tempat tumpah syaitan bunyi dekat tubuh pula ya. ha, nabi ni kata aku benda ni tak tahu lagi ke depan kita tengok Betulkah apa ni yang pastinya, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut wa ma yudhiqu 'anil hawa in huwa inda wahyun yuha ini wahyu Allah bagi Nabi apa yang jadi daripada Allah nabi itu hanya Allah yang mengetahuinya begitu ceritanya baik kemudian tajuk baru dia kata bab majaa la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqqa ba'd. Eh, nubak yang datang pada menyatakan Janganlah kembali Sekalian kamu, kemalian daripada Wafat aku Yang ni, kembali jadi kata Sehingga memancung setengah kamu Akan leher setengah yang lain Nabi Isa Masa Nabi hidup dulu Nabi besar Dekat sahabat-sahabat orang Islam ni Nabi kata, lepas aku tak tahu itu Janganlah ada di kalangan hampa ni yang jadi murtad Keluar Islam Jangan sampai macam tu Pasal apa? Pasal murtad ni boleh membawa kepada hukum pancang sampai mati. Satu. Satu lagi pengertian dia kata apa? Maksud hadis ni, Nabi SAW kata, janganlah kamu buat kerja, kerja yang menyebabkan kamu terkelung agama. Kerja apa yang boleh menyebabkan kamu terkelung agama? Kamu berbunuh-bunuh sama-sama Islam. Islam sama Islam haram kita tumpah darah. Apabila satu orang Islam pergi satu orang Islam yang lain Dia telah menghalalkan benda yang diharamkan oleh Allah Allah haramkan kita orang Islam Tumpah darah sedara kita sama seorang Tiba-tiba kita pergi bunuh kita menghalalkan benda yang Allah haram Orang yang menghalalkan benda yang diharamkan Allah Dia murtad dari benda Islam Orang yang murtad boleh kena hukum bunuh Akhirnya itu bermaksud yang ada di dalam hadis ini Baik ketahui lah sedaraku. Telah berlaku antara orang-orang Arab dan lainnya berbunuh-bunuh. Tak lama selepas daripada Nabi kata tu, jadi sama-sama Islam berbunuh-bunuh. Jadi, satu pasal murtad, maka mereka dibunuh. Itu satu kes. Bila jadi, imediat ni selepas Nabi wafat. Sebaik-baik sahaja Nabi wafat, imwe satu kuang tak mau bayar ulangkan. Abu Bakar As-Siddiq satu sahabat yang terkenal sebagai satu orang yang cukup sensitif hati ini cukup lembut tak gamuk nak buat kasar dengan orang apabila Nabi SAW wafat timbul satu kumpulan orang Islam yang Islam masa Nabi ada depa Islam bila Nabi wafat depa engkar zakat depa kata kami tak mau bayar bila kami apa siapa taubat ya depa kata kami bayar kerana Muhammad kerana Nabi ada Nabi tak ada kami pun tak mau bayar Abu Bakar satu orang yang lemah lembut ni Bila main dalam kes ni dia jadi kerat Lebih pada orang lain Abu Bakar kata apa? Dia kata demi Allah Aku akan memerangi orang yang Engkar bayang lakak ni Dan Abu Bakar Hantar pasukan serang depan. Itu kes pertama Engkar bayang lakak murtad Sebab apa? Sebab dia menafikan hukum Wajib misalnya dia ubah hukum dia tak bayar, dia berdosa tapi kalau dia kata zakat tak wajib, orang beritahu kat dia hang kata ni hang boleh jadi murtad dia kata aku tak peduli pasal apa? murtad bunyi nak macam ustaz aku tak peduli dia kata ah, ha, dia suruh murtad jadi ada kawan tak wadid ni dia dia nak murtad dengan ustaz ni lebih huang jadi dia kata tak apa murtad ni tak nak bawa jaga baik, -baik. Ha? Maka Abu Bakar jatuhkan hukum bunuh Kepada orang yang tak mahu bertawabat Selepas daripada murtad satu. Tak lama lagi Selepas daripada itu Apabila Syedina Osman bin Affan Mati kena bunuh dengan pemberontak daripada Mesir Bila Osman bin Affan Mati kena bunuh Yang bunuh dia siapa? Pemberontak daripada Mesir Yang juga Islam Dah jadi lagi siapa? Islam bunuh dengan Islam Start daripada peristiwa Osman bin Affan ini berlaku tak berhenti-henti Islam sama Islam berbunuh-bunuh maknanya apa yang Nabi sebut ni jadi semua selepas daripada wahrat Nabi SAW cuma bezanya perang yang berlaku antara sahabat dengan sahabat Contoh yang kita bincang waktu kuliah yang lepas di antara Syedatina Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib. ini bukan kerana bukan kerana nafsu tetapi kerana ijtihad mereka berperang dan akhirnya ramai yang mati itu kerana ijtitah kita dah bincang benar-benar panjang lebar dulu Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui tentang hal, hal yang berlaku. Ini. Nah, baik. Kemudian dia kata di sini ketahuilah Saudaraku, -saudara berlaku di antara sama-sama orang Arab dan lainnya yaitu berbunuh-bunuhan. Kemudian daripada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, setengahnya berbunuh orang Arab sama Arab kerana kembali mereka itu jadi kafir murtad segala. Bagaimana murtad Arab yang masyhur kemudian daripada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dengan kerana murtad mereka itu diperintahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi mereka itu Haji Dahaga murtad yang pertama berlaku selepas Nabi wafat masa Sayyidina Bakar jadi khalifah ada golongan tak mau bayar zakat sehingga habis mereka mati diperangi oleh tentera-tentera Islam masih orang yang orang yang murtad kerana tak mau bayar zakat Dan ada yang tinggal baki-bakinya kembali masuk Islam pula. Ada sebahagian kecil yang tak kena bunuh dalam perang tu Dia berbentuk kembali kepada Islam Selesai masalah tu Dan setengah daripada Arab itu berpancung-pancung sama-sama Islam Dengan sebab berselisih hijrihan ada juga berlaku Kerana ijtihad. Sebagaimana yang berlaku Antara tentera Sidina Ali radhiyallahu anhu Dan juga Muawiyah radhiyallahu anhu Dan ada pun Muslimin lain Daripada Arab Berpancung-pancung Sama Islam Dengan sebab Dengan sebab dunia Dan juga Dengan sebab Berebut-rebut kebesaran Maka itu yang salah Kalau berkelahi Sama-sama Islam Kerana dunia itu salah kalau berlaku macam berlaku di zaman sahabat dulu kala ijtihad maka Allah ampunkan dia macam tu maka sebelum wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diberinya Nabi pesan supaya jaga-jaga supaya ingat kaum Islam ni akan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang disebut oleh Imam al tirmizi kata dia ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tarji'u ba'dī kufaran yadhribu ba'dhukum riha daripada satu sahabat Nabi SAW yang juga sepupu Nabi, nama dia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata dia sabda Nabi SAW ketika khutbah Nabi pada masa Nabi duduk di atas untanya di Jamratul Akabah di Mina ketika mengerjakan hajjatul wada'. Dan orang-orang bergebu-gebut ada beribu-ribu dikeliling Nabi. Berkhutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan khutbah yang sangat panjang sebagai wasiat orang yang makmadi. Nanti kita dah baca tadi. Nabi ketika hajjatul wada'. Nabi buat haji sekali aja. Ha? Nabi buat haji sekali aja, umrah Nabi buat tak kali. Tak kali termasuk umrah ketika buat haji. Ha? dalam Haji wadah yang Nabi buat ni, Nabi ada bagi satu kutubah baca. Di antara isi kutubah pun, ni tajuan kita baca ni. Nabi pesan, isu aku tak tak isu, apa tu? Jangan berkelai sama-sama satu orang. Jangan berkelai. Apatah lagi kalau berkelai, membawa sampai berbunuh-bunuh. Jangan, Nabi kata. Kerana itu membawa kepada dosa besar. Nabi pesan, Nabi hari ini tentu kita duduk marah dekat arah Arab tak bersatu kita orang Melayu pun opak opak saja. tapi duduk nampak arah tak bersatu kita ada bersatu, kita luar sebelah rumah pun berkali tak cakap lima tahun sebelah rumah tak cakap lima tahun nak keluar dua kawasan perumahan rumah semi-di rumah kembang mereka keluar kita nampak, nampak dia tu keluar masuk balik rumah, bagi dia keluar dulu ada, jadi macam tu Bini kata awak lah bang Eh aku tak boleh tengok muka dia ni Umar dinding kongsi Dinding berkembang Tapi dia berkeleir ni sampai tak boleh tengok muka Aku tak boleh tengok muka dah aku beli leman Dah ilah Bini kata apa bang Sampai lah. dia Aku tak boleh dengan dia ni Hang Pocong aku 18 aku tak boleh bayar Berkeleir tu kan Sama satu ujah sama satu orang. Okey, sebab apa? Allah yang mengetahui. Tapi berkelai ni, boleh jadi macam tu. Adik abang, Adik dengan kau, boleh berkelai? Boleh jadi macam tu. Macam apa? Macam apa tak? Macam mak ma, hidup dulu. Ha, dia mula bersylihan. Macam mak hidup dulu. Han pinjam duit mak kan? Ni kata kat soal dia. Han pinjam duit mak kan? Lepas tu han pinjam duit mak han Satap tanah han kat mak kan Tapi tanah han tak tukar nama kan Ni mak dah mati Han nak, nak, nak buat macam orang ni tak tahu Han nak buat lalu, tanah tu tanah han juga Eh aku tahu lah Tanah tu tanah mak pun Walaupun tak tukar nama tanah tu tanah mak Pasal han pinjam duit mak dulu Han jangan luar pasal yang aku Selirilah hadik dan suak dah selirilah Mak nanti tengok-tengok ya. ni kak nikah, kak tu pakai rantai lagu ni bukan rantai mok, lah. Hmm. Dia mola lah. Nak jadi pacar tu. Ni lah rantai pang ni bukan rantai mok kan. Nikah kak pinjam ke? Macam mana ke ni? Kak kata tak mak bagi ke aku. Betul kak mak bagi? Kalau mak bagi ke am, bila kak tak bagi ke aku? Maksud, tak kata tak lah. Ni yang kata kita sama-sama. Sama-sama kita ni bukan kita sama-sama orang Melayu. Sama-sama adik-beradik ni pun boleh jadi leluh ni. Apa nak bercakap bahasa Arab tak begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bagi celah orang benda-benda ni. Ini dah mai tahun Hijrah 1430 ni. Dah mai tahun Orpudin 2009 ni. Eloklah gunakan gunakan tempena awal tahun ni gunakan yang ni untuk nak stok kat mana tak tak elok. Gunakan Berarti kita ni nak tunggu sempena. Kalau nak tukar apa-apa nak tunggu sempena. Padahal Islam tak suruh tunggu sempena. Islam suruh buat jandar. Kalau kita nak berhenti, Islam apa? Berhenti harga ni. Lalu kita ada kata, aku tengok ni lah. 289 ni aku berhenti. Memohong lah. Lalu tu matuh, 289 tak berhenti juga. Bila tak berhenti juga, bini kata hari tu. Kata nak berhenti 289 je. Kata terlepas 2 hari dan kira tu nubah anda kalau nak tunggu sempena ni tak berubah kita sampai bila tak berubah kalau kata nak henti, hari ni juga berubah henti kotak 20 tu baru beli pun lempak Wang. baru beli pun lempak lempak je je, lempak dekat kutip pula <tuk> benar-benar dia, benda ni dia tu. terkutuk kalau dah tak boleh nak buat terkutuk ambil lah sempena, ambil sempena sempena tau baru nak main ni aku nak tinggalkan senarai kebenda yang kita tak buat Tengah umur makin topik kita nak mati bila tak tah tengah minit-minit boleh mati tengah bawa kaitan boleh mati tengah hidup di rumah tak tahu isu tak nak tak tahu bila kita umur 60 mati umur 40 mati umur 38 mati tak tahu kata ada sakit apa-apa Tiap-tiap tahun Dupi buat cara Check up di hospital ni Tiap-tiap tahun Dupi buat ni Ambil ni package Nak check berapa 35 penyakit Nak check 55 penyakit Dia ambil berapa Kena 1000 dah habis Aku bayang tak apa Check-check-check Keluar sama keputusan Semua cantik High blood tracer Cantik Kemudian kolesterol punya level cantik Kelimanan tak ada Buah pinggang okey, Semua cantik Lepas dapat reward Semua isu mati Allah Subhanahu wa taala dia berkata Idza jaa ajaluhum la yastaghfiruna sa'atan wa la Dia mai time dia satu second pun tak lewat satu second pun tak awal on the dot jalan dia Itu sebab kita kalau nak sembahyang Lanjutkan daripada perbincangan Benda tu ni, ulama' ni dia pergi sampai ke tahap Mana? Kalau kita nak semayang, kita main-main Orang dah duduk semayang dah, kita main-main Orang duduk tahiyah awal Dia suruh kita buat apa? Dia suruh kita kejap, Kita duduk, tahiyah awal Jangan duduk tunggu sampai tu imam bangkit Untuk untuk tahiyah, untuk Untuk rakaat yang ketiga, jangan tunggu Pasal apa? Pasal tak tahu Duk tunggu. Daripada duk baca cahaya awal kita, duk tunggu, duk komputin, oh, korang oh, sorban, duk komputin, oh, duk oh, tarik, jubah, kiri, kiri, kiri, kanan, apa semua jatuh habis mandi. Pada <laughs> saat itu, dia on, on the door. Dia akan mati Pada saat yang tepat. Jadi, apa pun, Allah SWT, kita dah masuk dalam semayanglah. Alhamdulillah, kalau nanti. Tentuah Muslimin dan Muslimah hendaklah menjawab. Sabar kita bawa ni Sahabat kita. Doa lu tak lama. Lagi lebih. Jadi ikut muliak kita. Makhde meninggal. Mahu dua bulan. Sebulan lebih, -lebih lepak. Allah buat al sebabnya. Makh meninggal. Makh anak dua orang dia dengan kerja doa dia doa. Dia pun jadi ibu, kakak duduk dekat dengan rumah mak. dia orang tua-tua. Biasalah, tak mahu duduk. Kak mahu duduk dengan anak ni, niat-niat duduk rumah dia juga. Sebab rumah dia tu kenangan dia dengan Allah Ya Rahim, suami dia banyak. Dia tak mau tinggal rumah tu, Dia sayang. Dah bari buruk, dia pun dia sayang. Ayam hitik dia, ada seronok. Dunia dia di situ. Kalau bau api dia lain bukan dunia dia. Dia tak boleh duduk. Bukan dia tak suka anak dia Bukan dia tak berkenal kemenantu dia Bukan dia lemah dengan cucu dia Tapi dia sayang rumah dia Anak buah yang duduk dekat rumah ni Hari-hari hidup main tengok Hari-hari hidup main tengok semua Kita rasa hari tu Anak buah ni nak kena pergi parang Nak pergi ambil anak habis mengaji Di mana tu Nak ambil anak bawa balik Ajak mak ni pergi Mak kata tak apa-apa Pilah apa-apa dah ramai lah Nak ambil bawa balik Aku dah barang dia lagi Tak apa-apa mak duduk rumah Balik-balik rumah esok balik, ni tak mahu ikut kau ni kata tak apa kan tengah mak sorang tak apa eh aku sihat tak ada masalah kau kau ni pun nak pi tu main tengok lagi baru pi sampai dah di tanah tu no. sampai di bahagian no. tu petang tadi pun cakap elok lagi tak ada apa mak okey tak ada masalah apa malam pukul 9 tadi pun tak angkat tadi pun nak ingat mak semayang pun pukul 11 tadi pun tak angkat tak silah lah pun duduk semua tidur aku tak pala itu. tidur. Tidur semua-tidur -semua yang turun. Telefon tak angkat dia orang-orang sahaja. Ini cerita betul. Dalam kehidupan Allah ini jadi. Telefon dekat adik. Rabat kita ni. Di, dia pun ada turut tu untuk telefon pula. Telefon tak dapat. Telefon tak dapat. Telefon tak dapat. Hari Jemaah lepas mayang jemaah sah dia kan lah, baru, baru buka pun buka-buka tengok buka, mesej tak kak dia lah, telefon kakak awal ni. no mak no apa yang tak tahu ni kami duduk ada di pahang telefon tak jawab apa semua dia pun dah telefon rumah tak jawab semua dia telefon balai minta tolong pergi tengok saya polis pipi tu panggil-panggil tak telefon balik tak, dia kata rumah berkunci daripada dalam kami nampak cahaya lampu duduk pasang lagi sedangkan ni dah tak apa dah tengah hari bukan jemaah apa dah dia kata apa pecah pintu Pecah pintu Tak sedap Pecah pintu Pecah jauh tengok Mati dalam kain telepon Tangan tu gendang Telepon ni Jadi nak buka apa dah tengah Kena buminya apa cuman nak tarik Mana ranger Sahabat kita ni Mana ranger Telepon saya tak boleh cakap Sebab Dia kata tadi Telepon lain apa ada apa-apa sebab dia sayang tak nak ni Allah yang tak dia kata ganti nyawa dia saya. saya sayang nak saya ganti nyawa dia tapi Allah nak macam tu kesudahan dia dia jadi macam Allah nak tu saya kata apa pun nabi apa pun nabi jadi tak apa Allah ambil dia dalam kain telungkup tu sujud syukur pada kita macam ni cerita macam ni kita bila dengar tuan menentuk satu benda Pengajaran kita nak ambil Satu benda Boleh kenal kat kita Bukan kat dia saja Boleh kenal kat kita Biar kita nak kenal apa pun Kita dalam keadaan tersedia Kita dengan Allah cantik yang Jantung Bismillahirrahmanirrahim Jadi ni yang dia nak beritahu ni Nah. dengan agama ni kita nak buat apa pun benda baik dan sebagainya jangan tangguh buat terus jangan ditunggu dah buat terus begitu baik sahabat Nabi SAW daripada sepotong ketubah Nabi ketika Nabi berada di di bumi Mina ketika menganjakan hajatul wadah tadi ni Nabi SAW kata maka jadilah kamu semua Bersedara, janganlah kamu selepas daripada wafat aku esok, kamu duduk lawan penggal leher di antara satu sama lain. Dan kata setengah ulama, harus makna hadis ini begini. Janganlah kamu semua kembali jadi karpia. Kemudian daripada wafat Nabi SAW. Itu satu maksudnya. Dan kata setengah ulama, harus makna hadis ini begini. Janganlah jadi sekalian daripada kamu perang. Sama-sama orang Islam. Yang kamu bunuh. Sama-sama orang Islam. Sedangkan bunuh orang Islam itu haram. Kamu bunuh. Kamu menghalatkan benda Arab. Maka kamu juga menjadi kafir dengan benda itu. Maka janganlah buat benda-benda yang macam ini. Maka semua keterangan yang tersebut itu. Telah berlaku yang sampai pada zaman kita. Dan kata Tirmidhi bermula ini hadis. Hasan lagi sahih. Dan ada dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Akan hadis ini di dalam sahihnya. Di dalam kitab-kitab. Dan kata Imam Muslim, di dalam dalam sahib Bukhari pun ada hadis ni, dalam sahib Muslim pun ada hadis ni, hadis Nabi pesan apa dia? selepas kepada wafat Nabi, jangan agar orang Islam jadi murtad, sama ada murtad kerana keluar agama, ataupun murtad kerana bunuh sama-sama orang Islam, Nabi pesan macam tu Nahuallahu'ala, insyaAllah lepas ni kita akan masuk ke tajuk yang cukup bagus tajuk dia kata Majaah terkur fitnah alqa'idu fiha khairun min alqa'imi 'ayni fitnah Nabi kata apa akan berlaku satu fitnah di akhir zaman yang apabila berlaku fitnah itu alqa'idu fiha khairun min alqa'im orang yang duduk lebih baik daripada orang berdiri jadi fitnah si maksudnya apa? jadi bergaduh Islam sama Islam bergaduh orang yang pada masa itu Al-Qa'in dia duduk aku tak mau campur dalam pergaduhan orang Islam ini dia lebih baik daripada Al-Qa'in hak berdiri bangkit pi nak campur dalam pergaduhan kecualikan diri daripada terlibat dalam pergaduhan Islam sama Islam ini lebih baik daripada pi terlibat itu maksudnya Islam sama Islam bergaduh Kita kena pergi damai ke lepak. Bukan kita pergi join mana-mana pihak Bagi jadi bergaduh lagi Bukan itu Islam sama Islam kalau bergaduh Kita ni kalau boleh pergi jadi orang tengah Minta tolonglah jangan berkele Cukuplah orang Islam berkele Berkele, bergaduh, berpecah ni Dah sampai tak boleh buat apa dah Berpecahan orang Islam Ni, hak dulu semayang elok Hak dulu apa elok pun pecah Pecah masalah pun jadi pasal pecah mazhab pun jadi pasal. Padahal tak salah pun dia nak ikut mazhab Syafi'i masya-Allah jalan. Dia nak ikut mazhab hambani masya-Allah jalan. Dia nak ikut Maliki, dia nak ikut Hanafi jalan. Tak ada satu yang salah. Semua pun betul. Semua ijtihad dan mereka buat keputusan berdasarkan ijtihad dan orang yang berijtihad itu dia mujtahid. Masya-Allah jalan. Tak boleh satu pun nak menenggelamkan. Asyik pun tak berkenal. Pasti semua yang suku nak, subuh, nak baca Quran sudah berkenal. Ya Allah, tak dapat ke jalan nak cari nak buat itu Kita sendiri kita pi Mekah kita pi masjid luharam, kita pi masjid nabawi. Imam dia tak baca Quran kita boleh buat. Kita balik Mei ada satu imam semua tak baca Quran kita ada enam perang dengan dia. Ya Allah Ya Anupi buat lagi Buat umur orang berimam dengan orang Yang tak baca Kunuk yang balik Yang tak boleh Baca apa? Baca pun tak sabar Tak baca pun tak sabar Bukan punca Nak jadi bekerni Bukan punca pun Perbahasan panjang Tentang cerita kunuk ni Ni time ni ni ni ni ni sepatutnya Terpatutnya Ni time ni, ni, ni Tentang kalau tengok Sejarah dalam hadis cerita Nabi Alaihi Wasallam, Nabi kunung sebulan Nabi baca kunung sebulan Bukan sahaja dalam sembahyang suku Bahkan dalam sembahyang maghrib Nabi kunung Pasal apa? Pasal kes yang berlaku kepada Kepada suku, kepada Bani Zakwa'i Dan juga Bani Ri'i Diba ni, ni duduk di Madinah Sekitar Madinah Bila Nabi sampai di Madinah dia bermain-main dengan Nabi Dia berkata dekat Nabi Hantar main satu pendakwah dekat Nabi Terang Hantar main satu pendakwah dekat kami Terangkan Islam ni dekat kami Nabi hantar satu sahabat Yang bagusnya hantar pergi Untuk berdakwah kepada Bani Re'i Dengan zakwan Bila sampai utusan Nabi dekat Nabi Apa bunuh dia? Pergunut ni, putusan Nabi yang Nabi hantar sebagai wakil Nabi nak ajak mereka tentang Islam ni, pergunut. Berita ni sampai balik dekat Nabi. Sembulan Nabi khunut. Khunut tu dia punya khunut. Nanti lah. Dan khunut ni dibaca apabila ada satu malapetaka, satu musibah, satu bala bencana, kena kepada orang Islam tak kira di mana. Nabi buat khunut ni. Di Disitulah timbul cerita yang bermacam-macam Sebahagian ulama mazhab kata Kunut ni buat sepanjang masa Kita pasang-pasang Akhir zaman ni masalah Di kalangan umat Islam ni tak habis-habis kita buat kunut dia hari Ada sebahagian kata Noor berdasarkan hadis Tak mencerita pun kata Nabi buat kunut Tiap-tiap waktu semayang subuh Bahkan satu sahabat kata Semayang belakang Nabi, belakang Abu Bakar Belakang Umar, belakang Osman, belakang Ali Tidak pernah dia pun buat kunut Sepanjang masa Kecuali ada satu malapetaka, satu malapetaka, satu jadi, baru buat konon-konon nadirah. Dia bertengkak dua ni. Tak ada masalah. Nak buat, buat. Bukan salah pun. Tak nak buat pun tak apa. Tak salah. Tapi hak tu pun jadi masalah berkeliling yang dikalaukan orang Islam. Berkeliling tu. Bukan kita mencari jalan macam mana nak bersatu, kita cari jalan macam mana nak berkeliling maka akhirnya apa jadi perpecahan di kalangan orang Islam ni pecah ni sampai jadi macam sagun sagun kau macam lah saya seorang tau sagun sagun ni kira habis jadi sebu lah pecah muslimin dan muslimat yang dirahana dia rasul ya kita dipecah oleh sempadan geografi Kita kata ini masalah Palestin, Kita tak sanggup kita Kita dipecahkan oleh sempadan geografi Ini masalah Indonesia Bukan masalah kita Ini kita tak tolak habis semua Nak tunggu mainkan kita Bila mainkan kita Kalau orang budak kata ini masalah Malaysia Apa kita nak jadi? Tung -tung, tengok macam mana Blok Blok mereka bersatu Blok mereka bersatu Apabila Yahudi main langkah Palestine dia start dengan dengan bom guna kapal terbang ambil gambar pula, gambar pun hentak satu dunia pula, bangka dia dia bom masjid oh tak boleh tengok tu tuan. tunjuk gambar tu, gambar tu diambil dari badan kapal terbang Israel nampak masjid bom, oh dia tunjuk, explode Gampang tu, dia hantar pergi ke stesen televisyen. Tunjuk kepada semua orang seluruh dunia, kami bom bersedih. Tak rasa bersalah, bahkan dia rasa bangga dengan apa yang dia buat. Bila jadi macam ni, oh desakkan sana, sini, dua dua ni, minta majlis keselamatan bangsa-bangsa bersatu, tolong bersidang segera, buat satu keputusan, supaya ada gencatan senjata dan sebagainya, mesyuaratlah ahli majlis keselamatan bangsa-bangsa bersatu, buat keputusan ke atas, tolong berhenti perang apa semua, hati mesyuarat tu, wakil Amerika dalam majlis bangsa-bangsa bersatu, dia tepuk, batalkan keputusan tu la la tu juga dia bangkit daripada bangku tu dia bincangkan juga soal. Dekat, di, dekat TV dekat apa dekat media dia bincangkan la tu juga dia kata ni tak boleh pakai dia kata pasal apa apa yang Israel buat hari ni adalah kerana punca daripada Hamas mula buat cari yang dia kuasa dia pula dia meraja di mata dia bersultan di hati semua dia yang buat keputusan mehegam kita ni punya sakit kita ni tengok orang Islam dulu kenapa macam ni tapi apa kita boleh buat tentu jangan kata demonstrasi ni tak guna kena demonstrasi pasal apa? pasal seluruh dunia hari ni penuhnya penuhnya negara demokrasi kalau semakin ramai rakyat bangkit demonstrasi, tunjuk tak setuju dengan apa yang Israel buat. Negara-negara yang demonstrasi duduk berlaku dalam negeri dia hari Dia kena tekanan dengan rakyat. Rakyat tak suka dengan kekejaman Israel. Kalau kerajaan dia tak buat keputusan senada dengan rakyat, esok rakyat akan betul, -betul dia. Dia akan bubur. Pemimpin Maka demonstrasi ini ada peranan dia. Peranan dia apa? Dia memberi tekanan kepada kerajaan masing-masing. Suruh. So, oh, kerajaan menyatakan kendirian. Tak setuju dengan kekejaman Israel. Satu boleh buat pun. Apa lagi boleh buat? Semayang. Bagi tengah malam semayang dah juhu. Minta kepada Allah, Ya Allah. Culungkan saudara-saudara tanung di kawasan. Minta kepada Allah. Mana nak tahu dalam ramai-ramai kita ni ada seorang yang doa dia Allah tu. Orang baik, yang Allah dengar, -dengar Allah pun Mana kita boleh buat? Mesti buat kutipan derma, Untuk nak bantu, mai tabung nak kita jelah tu. Tak ada tenaga pun mahsyar itu kita ada satu jawapan dengan Allah. Aku ada bagi sering untuk tolong Palestin. Jangan sampai kita tak ada apa langsung. Bantu saudara seagama dengan kita. Sering pun apa kita ada sumbangan bidah-bidah. Muslimin dalam migrasi itu kena ada tuan-tuan ni ukhuwah oh, oh, di kalangan awak. Kena ada, kena ada. Kita start daripada kecil-kecil ni. Sebab start daripada kecil-kecil ni sama-sama kita nak mengaji kitab ni. Dengar kata salah seorang sahabat fakir. Pi di tengok dia dia. dia. Itu ukhuwah, oh, oh, oh. start dengan kecil-kecil. Dengar sedara kita sama-sama duk na'ji kita ni Dengar kata meninggal dunia Kita hadir di masjid itu Semua yang jantung tu sambil dia Tumbangan kita Kita kena dengan dia di masjid Dia sedara laku sama seagama Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Fadili Assalamualaikum wabarakatuh Satu sembahan kita berikan dia oh, Itu yang kata persedaraan Persedaraan ni Kita buat macam tu Start macam tu tuan, -tuan. InsyaAllah Ambil masa sikit tak apa Tapi kita Satu masa itu Kita akan jadi balik Tersedaraan tu Dia main balik tuan, -tuan Saya pesan dari saya Saya pesan diri tuan semua Setakat mana boleh Buat kita pilih Kerana itu tanggungjawab kita Allah tanya kita apa yang kita buat untuk Islam, untuk segala muslim dengan kita. Dan nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi itu kepada kita. Insya-Allah bulan depan kita masuk tajwid ni dengan yang alqaid fiha khairun min alqaid. Orang yang dulu itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Na'tullahu. Kita tanggung dengan surah qafarah dan surah al-'asr. صلى على محمد في الاول والآخرين و رضي الله تبارك وتعالى <تصفيق> عن سادتنا أصلاك سيدنا رسول الله أجمعي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمي حمده وافيك الحمد وهكاك المدينة يا ربنا لت الحمدك لا ينبغي لجلاه وبهك الحليم وعصي بسلطانك فطينا بالله ربه وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا Allahumma attah علينا sesuq al-arifu Wa resukna fahman namijin. بجاه الغادم المرسلين اللهم فقنا كثير وعنذنا التأوين واهدنا صرافة المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا التباع وأرنا الباطل باطلا وارزقنا كنابا اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعنذنا الشرك والمشركين والكفر والكافرين والنفاق والمنافقين والظلما والظالمين وانصرنا على هذا لا للذين يوعدوننا ويصدوننا عن سبيل الله اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. ولا مريض إلا شفيته ولا حما إلا فرجته ولا دين إلا أديته ولا مظلوم إلا نصرته ولا حاجة من حوائه الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرهوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آذنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذابنا وقنا. ربنا وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين